¿Qué tal? Aquí estamos nunha nova edición de divertimento para pequenos monstruos. Ose día 14 de novembro do ano 2014. O pasado 22 de marzo confluían case un millón de persoas en Madrid en diversas columnas de cidadáns e cidadas dos diversos territorios e nacións do Estado Español para dicir basta xa a política do goberno e da Troika. Esta iniciativa chamada Marchas da Dignidade uniu a moitas persoas afectadas polas políticas insustas, insustas e empobrecedoras dos diferentes gobernos corruptos. Na Galiza, as marchas organizanse coordenadas por unha plataforma galega que convocou diferentes mobilizacións entre delas a de rodeo o Parlamento. Agora teñen un importante reto Enxera a Praza do Bradoiro de Santiago de Compostela o 29 de novembro Cinco columnas entrarán na capital galega para confluir as 12 do mediodía nunha grande concentración polo pan, traballo e teito cousos pues aquí en divertimento para pequenos moustros en Radio Philips Pim vamos ter un especial dedicado eh, pois pues, as marchas da dignidade que como vedes todas e todos volven a carga para este 29 de novembro e bueno pois pues durante 75 minutos aproximadamente van pasar por aquí personas que nos van a explicar un pouco De que vai todo isto Bueno e os primeros que temos aí diante na, na mesa de radio flippin son Daniel Melcón holaa boa tarde Daniel Hola boaas tardes eh, Santiago lameloa boa tarde Hola, Santiago boa tarde bueno, Santiago lamelo ademais hai que dicir que é o frente cívico da Coruña sí, E sí. Daniel Melcón bueno pues Estivo aquí en radioflipin en divertimento para pequenos monstruos Aí atrás precisamente cando aquelas outras moizazós do 22m non. Sí. Eh, da columna Caranceira sí. Bueno, pois pues vamos a empezar, xa que está Santiago, vamos a empezar por Santiago, que nos explica un pouco que é iso da do Frente Cívico mm, en xeral e de Coruñas. Venga, Frente Cívica é unha asociación estatal que ten delegacións por, por todo o estado e eh, eu estou na delegación de Coruña. É un movemento social que surdiu en Córdoba, pois no ano 2012, eh no colectivo Prometeo de Córdoba, e que eh, promocionou pois Julián Guita, que como sabedes foi secretario general de, de Esquerda Unida eh, consiste básicamente en servir de iso no? a unidade na loita no? A fronte cívica que pretende que todas as organizacións que estén en contra do que está a acontecer De que queran que derrotar o poder económico Pois pues, traballen xuntas para, para derrotar ¿no? Pensamos que, que nesa unidade están as posibilidades de victoria Porque o enemigo que nos enfrentamos, que, que non é o goberno, ¿no? que é o poder económico, que é o verdadeiro que poder pois non se pode derrotar se estamos divididos, se estamos a apelesar entre entre nos no? entón, esa principal idea no? non só chega con derrotalos senón eh, a intención é tamén eh, ofrecer unha alternativa a todas esas políticas eh, que actúan contra xente e contra, contra o povo. ¿no? Entón, temos, bueno, a nosa intención era buscar un, como un programa común ou como un éxo un de unión común entre todas as organizacións para que podamos lutar contra contra ese poder económico. E ¿no? esa cuestión ten eh, o seu particular digamos, representación na cidade da Coruña ¿no? como frente cívico a Coruña Sería Sí, un sí, esa idea, ¿no? temos unha delegación sí. ali que ten autonomía sí. para traballar uh -huh. pues, dentro das da realidade da, da nosa comarca a dosa isbarra, a dosa cidade uh -huh. eh, ainda que temos un máis ou menos unhas liñas xerais non no, no nos podemos sair dunhas liñas xerais do que o movimento, pero si sí temos autonomía para, para uh -huh. traer por nosa coita de feito, hai nada, pues, presentamos unha denuncia contra a a autoría portuaria de Coruña polas horas da Mariña ¿no? uh -huh. eso facemos nos como como uh -huh. Logo, pois, o Frente Cívico vai participar activamente, poderíamos dicer nesa mobilización do 29N, ¿no? Sí, aparte que a Frente Cívica esa foi uns dos, uh -huh. bueno, dos colectivos que empezaron a artellar o eh, que son as armas de cidade, xunto co SAD, Andalucía, ¿no? Ajá. Logo máis adiante un poquíño ata sí. tamén. Pois pues entón, claro, nos estamos participando activamente porque as marchas da dignidade son un movimento de loita unitaria. ¿no? Mm -hmm. Entón, pensamos que é importantísimo estar aí, apoiarlo e eh, eh, dar todo o que teñamos para, para que tiren para adiante. Mm -hmm. Bueno, e o Carondel está... Pues Daniel, que, como dixemos antes, ha estido aquí noutra ocasión, da coluna Caranceira tamén pues, formando parte de, de, de todo isto que estamos a falar aquí. Daniel, detrás sí. da, da coluna Caranceira. Sí, sí. estamos sí. dando paseños pouco a pouco. si sí. eh, bueno, Estamos integrados na... Sí na plataforma, na, na asamblea das marchas de dignidade de Ferrol Terra uh -huh. e eh, eh, venga, bueno, pues agora mesmo temos aí una, iba a ser unha sesión vermo pero bueno, por, por temas de, de non pisar outros <coughs> atos que, que hai na, na cidade en concreto na Ateneo pois trasladouse para a uh -huh. tarde de, de Ose, de Ose. Sí, sí, porque hai que dicirlo tamén agora nos contarás Eh, Daniel, pois, pues, bueno, aquí hai actividades, hai ao carón de, do estudio da Radio Flispina, 3 e do Mercado de Caranza e cousas que están pasando aí, No Que está pasando exactamente? Si, sí, ben, pois é unha asuntanza, eh, temos que un invitado a, a Santiago e un pouco, pois, pues, presentación do 29N Ajá, eh, que, sí, pois, pues, dende, dende Ferrol, pois, pues, se irá xente a pé e, despois pues, tentaremos levar os máximos máximo número de, de autobuses posible eh, e participar nesa, nesa movilización Como, pues, como columna norte que quimos ser eh, coa xente da, da Coruña uh -huh. Ben, pois seguimos aquí en estes primeros pasos de divertimento para pequenos monstruos Con Daniel e con máis Santiago E nos vai, vamos a, agora, se vos parece, un pouco a contar todo isto Porque aí pode haber xente que non saiba nada non? Entón vamos un pouco a, a explicar Que é pois, as marchas da dignidade Que ensodes, non? Os que estades un pouco detrás as marchas da dignidade Con poucos agora nos desvelastes Que é o Frente Cívico, xa o comentou agora Santiago E, bueno, un pouco iso para poñer en órbita a xente que nos escoite Que non saiba nada desto calquera de vos eh. ben, As marchas de dignidade empezan eh, a súa andaina, como ben dixo Santiago xa no, no verado do, do ano pasado, cando pues, colectivos como o Frente Cívico, como osa de, de Andalucía, como <coughs> Atac, pois pues ven a necesidade de, de, de unificación das loitas e eh, Vese que, que sí, que está ben todas as mareas que hai A Marea Branca, a Marea Verde Os, os mineiros de, de León que, que foron camiñando ata, ata Madrid Todas esas movilizacións Pois pues si sí, están ben Pero ben, eu penso que acertadamente A necesidade de unificar todas esas loitas eh, Deixando de lado moitas veces pues, a mellor reivindicacións Que son máis máis propias de cada colectivo Pero non cabe duda que que lo que estamos a pedir pan traballo teito é algo transversal que, que nos afecta a, a todos independientemente de, de que es, eh, unos sean comunistas, outros sean anarquistas, otros sean eh, nacionalistas é unha cousa que nos afecta a todos mm. se si non temos pan traballo de teito non temos liberdade para, para poder reivindicar outra serie de cuestións que son tan exítimas como esas pero eu penso eh, penso que, que tamén é un eh, espírito das marchas de dignidade, marcha pois pues, que hay cosas que, que están por arriba de, de, de otras reivindicaciones que también son lesítimas ¿no? uh -huh. ¿Y, ¿y qué opina de todo esto Santiago Lamelo? Sí, mas ou menos na, na mesma liña, non? As as mas dignidade, por especificar un poquíño máis, Surdiron pois nunha reunión que se piso en Córdoba, que pois coincidiron aí José Coy que estaba no campamento, no, ne, campamento de dignidade de, de, de Murcia, non? Sabedes que son campamentos que se fan pois solidarios, onde a xente que non ten recursos pois ten ali un un lugar autosestionado onde poden pois pois ter un sub un mínimo, unha, unha mínima Unha vida, pois, pues, pues, polo menos para ter os, os mínimos recursos, ¿no? para poder ser adiante e ali, pois, pues, falando con, con Diego Cañamero e con, eh, con Julianguita Pois, pues, surdiu esta idea de, de, pues, de facer columnas de todos os puntos do Estado Para coincidir en Madrid nunha gran manifestación ¿no? Este foi o, o embrión, ¿no? logo, pois, pues, esa idea levaron pois pues, a outros colectivos, outros grupos En setembro de 2013 estou falando eh, pois levousemos pois, a votación nos outros colectivos que pois, decidiron sumarse, no logo, pois, Carlos Martínez o que lle deu un nome de, de dignidade, no que devea levar o apelido de, de dignidade en referencia ao campamento de dignidade de, de Extremadura, no que tamén estaba xente pois, eh, bueno, pois, con unha situación eh, moi difícil pues, moi difícil, con moita precaridade pero con moita dignidade e moito orgullo a xa ir adiante, pois, como, como podía, non? A, pues a, a mayor dificultad de que, que hubo pues era intentar suntar a todos los colectivos de diferentes ideologías de diferentes bueno pensamientos ¿no? de, de todo tipo para decir no hay que hay que luchar no mm -hmm. entonces claro eh, todo este tempo, hasta que se for, levaron a cabo as marchas de sanidade, pois a dificultade estuvo en son falar con uns, falar con outros que se sumaron colectivos, al final foron sumándose colectivos a un total de máis de 300 e pico en, en todo o estado non? Uh -huh. eso penso que o, o maiores e todas das marchas non, non son as manifestacións en sí, senón o xeito de traballar coordinadamente todos esos colectivos de eh, alguma maneira tamén se des, eh, eh, distrae ¿no? de outro tipo de movilizacións no senso de que non hai grandes organizacións un pouco detrás delas ou no? grandes sindicatos ou non sei, o, ou si Non, non, a verdade é que as organizacións come, Frente Cívico un, unha organización a nivel estatal as PAS están organizadas a, a nivel estatal non? Uh -huh. pero pues, hai sindicatos que que sesan eh, a nivel estatal pois pues, tampouco son, son os mayoritarios que todos nos entendemos por maioritarios non non están mm. non están con o si sea que así por que... poner un claro exemplo para que os subintes nos entenda no comisións Sobreiras, UGT e CIGA mm, non participaron no. Aunque a título personal, moitas xentes sí, das bases participou sí. nas sí, xentes sí, Eu son afiliado sí. un, a un sindicato destes, estou a participar claro. e comezo sei de máis xente que tamén sí, está sí, afiliado a sí. este sindicato e están participando. E por que estas grandes organizazóns ben, non están convidadas a participar ou mesmo elas se auto excluen por que? no Convidadas, convidadas o sea, están todas Convidado no sé. está aquí todo sí. o mundo que quiera participar mm. Non hai ningún tipo de veto Ni ningún tipo de limita que participe no? mm. eh, Pero eh, non sei porqué eh, Eles decidiron que non querían Apoyar por lo menos directamente Este tipo de movilización De hecho no? mm. se que a CIGA estivo nunhas das primeras reunións que se fixeron pois non sei, Antes de, de febreiro por aí mm. Eh, parecía que sí, pero logo non se enmoven, tampouco digamos, ningún no rotundo ¿no? Mm. pero sempre estamos eh, a vernos, a parte, é necesario ¿no? que a que é necesario que todo o mundo poda, uh -huh. poda participar uh -huh. eh, sesa onde sesa ¿no? eh, as reclamacións penso que eh, son asumibles por todas as organizacións uh -huh. ¿no? sen ningún tipo de, de condición dito isto, alguén podría pensar que estas marchas non teñen unha trascendencia ou mesmo as movilizazóns pasadas das marchas da dignidade de Madrid do 22M e o rodeo ao Parlamento do 21 de junho non tiberon ningún tipo de éxito e foi máis ben todo o contrário si, si que, que, que leitura se fai de todo isto porque si, a, a xente... si, que, si, que, tiberon, si que tiberon éxito claro, claro, eh, por iso digo o, o, que se poderia o... pensar que non a vista de que as grandes organizacións non apoian pero que en realidade sucede todo o contrário si. que pasa, que, que leitura se fai de eso? que, que contradición hai aí entre as, os grandes tinglados, as que están aí montadas, que non teñen ben abertos os ouvidos, ou que pasa aí? Bueno, é que eu penso que son organizacións que xa están son parte da, da roda do sistema, non? Mm. Entón, pois, ben afectadas tamén por todo o que está a acontecer todos os casos de corrupción eh, estas organizacións tamén se ven superadas tamén un pouco, non? Claro, están siguen Eh, ancladas no, no pasado agora mesmo a sociedade reivindica outro, outro tipo de movilizacións outro tipo de outra maneira de facer as cousas non uh -huh. eh, nós somos un movimiento totalmente horizontal asambleario onde as cousas decídense en asamblea <coughs> cabe duda que ten que haber portavoces non que ten que haber coordinadores pero as cousas van de abaixo arriba eles están acostumbrados a facer as cousas de arriba abaixo Ajá. son outro tipo de dinámicas logo uh -huh. bueno ver as palabras de Daniel melcón da columna caranceira vamos a escrita tamén un pouco opinión de, de Santiago lamelo no do frente cívico da Coruña A Aero perso que, que primeiro había como unha especie de pois pues, ningunear non o que eran as marchas porque parecía un movimiento pequeno dos sindicatos alternativos vai estaba a cut tamén eh, sindicatos como a Cgt que non que non son non son os maioritarios non os queentón había como unha especie de ninguneo, no, de minimizar isto non vai ter éxito, isto vai ser un fracaso tal, esa idea que, que tiña moitas outras Que non tiña capacidade comenzos, de mobilización. Que non teríamos capacidade de movilización tal nos demostramos que si. Sí. De feito, mm. eh, penso que a movilización de Madrid foi un das maiores que se fixeron na historia da mm. democracia que se que se lembra, non? Entón iso é o que pois pues, cambiou, por exemplo, o xeito de, de ver este tipo de mobilizacións, e xa se tomou en serio as marchas da dignidade tamén, decir que en Madrid o, o goberno o goberno, eh, actuou dun xeito totalmente torticero, intentando criminalizar unhas marchas que, que en principio fueron totalmente pacíficas, e logo pois fixeron artimañas para intentar empañar todo o que foi o que o exito das marchas, que foi un ambiente festivo e de, e de loita uh -huh. pacífica que todo mundo uh -huh. poide ver na, na televisión o logo quedaronse coas imaxes esas uh -huh. no? sí. que son as que máis se, se repetiron iso tamén demostra o medo que ten o poder a este tipo de de movilización, porque un, un, un, o poder, o berro pode asumir unha folga xeral, non? así máis uh -huh. ou menos, pero un movimento así social, da baixo arriba e organizado uh -huh. eso xa lle ten máis medo, non? entón tamén utilizará máis máis recursos para intentar frearlo. Ah, bueno, unha cuestión que caracteriza estas novas marchas da dignidade do 29 de novembro en Compostela, rodea o O parlamento é ¿no? que eh, están realizadas en todo o estado pero digamos eh, descentralizadas ¿no? O sea, no país galego hai unha convocatoria no país catalán hai outra en, en euskadia o sea, a ver como explicado un pouco isto porque é diferente é unha novidade tamén ¿no? si sí, a ver candose se fixeron as marchas en Madrid logo sempre que unha coordinadora estatal porque pues, se reúne de cando en vez para, para ver novas moizacións novas incorporacións tamén as, as propias marchas e entón é unha das decisións que que a máis partido de aquí de de Galicia, no que era facer unha unha especie de réplica das marchas da pero descentralizadas, no que cada territorio fixera súa e eh, organizada ao seu xeito no nun período dunha semana, máis ou menos, que que poideran, que poideran pois pues, facer calquera deses días. E cadrando sempre todas no mesmo na mesma época, digamos. Sí, o 29N sí. vai ser a, un, a nivel estatal, pero de todos os sitios ¿no? pero descentralizado. Aí, sí. bueno, Valencia creo que fan o día 25, chamam chamámosle, bueno, chamamosle todos a a semana de loita, que é de 24 ao 29. En eh, la mayoría de sitios se fueron a 29 Otros días se fueron un poco antes En Valencia, por ejemplo, se comenzaron a salir Las primeras marchas AP Entonces hay como 10 territorios Penso, ahora non me lembro xa se se incorpora algún máis Que están a participar nas, nas marchas No caso, por exemplo, galego Aquí veñen tamén os, os, os camaradas Bueno, os camaradas asturianos Que veñen tamén a participar Verán os buses que poidan traer para participar na movilización Osa que, por exemplo, no caso asturiano Non vai haber ali semana de loita deste tipo, deste te levamos ¿no? E vai ser aquí na Galiza, ¿non? O sea, van vir aquí a de, os compañeiros asturianos, e asturianos. Sí, porque eles, sabes que prepararon o 24 de outubro o, o, o que chamaban eles somos reais, apoios a esa, esa protesta contra os primos príncipe de Asturias, então claro. Ah, teñen xa. que dividir, sí. o sea, no, claro, claro, claro, claro. Teñen que teñen que repartir no sí. forzas, administrar entón, forzas, ahí, administrar, claro, claro, claro. senón sino... Sí, sí, claro, por Divertimento para pequenos monstruos especial marchas da dignidade 29N toma o parlamento rodea o parlamento ou como como ven sendo eso calerolema no exactamente non era eso no? como era era rodea o enchero enchero obradoiro toma obradoiro toma obradoiro eu usame tomo parlamento podemos obradoiro o parlamento xa quedou rodeado si sí. eu tomo aquí o obradoiro directamente Bueno, pois pues estamos falando con Daniel Melcón da Coluna Caranceira e Santiago Lamello xa san nestes últimos minutos da Frente Cívico do, da Fronte Cívica da Coruña Esa para rematar esta conversa bueno, logo vira por aquí máis xente porque estaremos pues, até ás 8 menos cuarto aproximadamente aquí mentre eles fan aí ese acto un pouco festivo tamén reivindicativo un pouco anunciando ¿no? esta, estas marchas a nivel aquí da nosa comarca non sei Sí, temos música hai Temos maisáis? callos sí, Para animaros, se venres eh, 21 de novembro Si, si, hai de detrás da tarasira do mercado de Caranza Hai cousas de comer, de santar Callos, de algo de beber Música creo que tamén, non? Si, quem está por aí? Quem vai a tocar? Eh, o grupo Gazafellos, creo que eh. Gazafellos, sí, Gazafellos, pues, sí. ah, pues estupendo sí, sí, pues Vamos a animar a xente que vai xe a rúa Porque aquí sí. sempre detrás da traseira pasan cosas moi raras E moi estupendas moi boas Bueno, pois, pues, últimas cousinhas que queredes dicer Antes de que veña máis xente, Daniel Si, sí, eh... eu quería queria pues, eh, Invitar a xente a participar O 29 de novembro No tomo a obradoiro doiro E dende ferrol, pois, pues, xa eh, irá Unha coluna a AP eh, O... O martes de semana Non me lembro agora exactamente que, que día é Bueno, vanse facer eh, en cinco etapas De aquí a Compostela eh, Entón, pois eh, Quen quera podese Poñen en contacto con nós A través do correo electrónico MarchasdaDignidadeFerrolTerra ArrobaGmail.com eh, Tambén, pois, eh, haber autobuses eh, Quen ir a P pois, Ten a posibilidade de ir a P eh, Quen quera ir en bus Ten a posibilidad de ir en bus E quen quera ir de, pola súa conta Pois, dicir de, que, que O punto de partida da columna Norte Que, que somos asente de, de Ferrol Maisa de Coruña Pois é na plaza do Gando Ás 11 da mañá Dende aí sairemos a Obradoiro e despois as outras catro columnas que van confluir nese día en, en Compostela pois serán outros puntos para reunirnos todos as doce na praza do Obradoiro uh -huh. Santiago Lamelo Ben, eu tamén, por suposto, animar a xente que participe penso que necesario e importantísimo a movilización social unitaria e nós tamén temos pues, unha columna que xera camiñando o día 20, 26, son 4 días o sea, bueno, tres, tres, tres etapas desde Coruña dende Coruña si sí. sí. bueno, a primeira etapa máis facemos con a reivindicación do tren tamén, saímos en a estación do tren a Taburgo para ir al uh -huh. tren ali, e sair andando dentro o burgo xa para seguir as etapas non Precedo, eh, bueno, pasamos tamén por eh, Bruma, en dende e xa sería o último día para entrar o sábado, uh -huh. pois pues, dentro o mercado de Gando a, a, a Santiago queremos tamén, pois, pues, xa, o, o blog que temos na Coluña, que marcha a dignidade Marchas da dignidade de Coruña Con nh.wordpress.com E ali temos toda a información da xente que se quera apuntar Temos un formulario por que se quera apuntar mm -hmm. eh, Toda a información da ruta, das etapas Dos albergues que temos plantexado É dicir tamén que as colunas Tanto a de Ferrol como a da Coruña Pois pues, hai por un mesón do vento Confluirán, coincidiremos E eh, faremos eh, as dúas últimas etapas Xuntos, eh, xuntos Ah, moi ben, moi ben Bueno, pois pues todo isto iremoslo repetindo Porque va pasar por aquí moita xente neste especial de divertimento para pequenos monstruos Daniel Melcón, da Coluna Caranceira, Santiago Lamelo, da Fronte Cívica da Coruña. Moitas gracias, moito obrigado por estar aquí en Divertimento, en Radio Filispín. Gracias, gracias a vos. Gracias a vos por Saúde. la Saúde. para pequenos monstruos Imos coitar un poquinho de música esto por exemplo que vamos a pinchar xa bueno, pues unha peza así combativa, ni voz ni voto e o título da peza pues homónima, ni voz ni voto Entre agardamos aquí aos seguintes convidados neste especial Marchas da Dignidade 29N rodea o toma Obradoiro en Radio Felispín, en divertimento para pequenos monstros. Son moitas e moitos as que van marchar para defender o dereito ao traballo, os dereitos sociais, a renda básica, o dereito a unha vivienda digna, os servizos públicos como a sanidade e a educación, a loita contra a corrupción, contra o pago da débida ilesítima que nos afoga, contra a estafa e o roubo bancario. teñen determinación para conquerir un cambio e van demostrar marchando sobre Compostela o 29N. Piden que nos movilicemos con todas e todos eles o 29N en Compostela, vais o lema ocupemos o Bradoiro, sumándonos a calquera das cinco columnas das marchas da dignidade que van chegar a Santiago de Compostela o día 29 de novembro. Mas o mesmo acontecerá no resto dos territorios e nacións do Estado. O 29N prevese que 5 millóns de persoas estean na rúa manifestándose contra o réxime corrupto e polo pan traballo e teito. Especial Marchas da Dignidade Toma Obradoiro aquí en divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín, a Radio Libre que emite Dendeferrol E despois de Daniel Melcón da columna Canonceira, e Santiago Lamelo da Fronte Cívica da Coruña temos aquí xa en Radio Filispín no estudio, aí a Fronte Danós a Alberto Espiñeira e a Marta González bueno, Alberto Espiñeira das marchas da dignidade de Ferrolterra teño aquí anotado, supoño que tamén da coluna caranceira, non? Eh, a Marta González da coluna caranceira, supoño que tamén das marchas da dignidade sí, tamén. <ríe> Bueno, que tal? Como como vai todo? Ben bueno, hai ambientillo aí fora Sí, vai ser sí. xerando aí Din que aí estái montando unha festa guai, non? Sí Tremendilla aí, non? Estamos aí sobrepasando frío Cunhos callos magníficos <ríe> e Unha cerveciña Claro, claro, eso se trata sí. Callos quentiños e tal E iso un pouco para refrescar a, a gorsa tamén algo de cervexa Esa festa que estás facendo aí Un pouco así En plan reivindicativa Anunciando todo isto Das marchas da dignidade Aqui na terra de Trasancos En Forolterra, non? Sería algo así, non? Sí, sí. Eh, Unha maneira de reivindicar, reivindicar. tamén Pero pacíficamente E... Eh, ao estilo claro. das marchas, si. Sí. Uh -huh. Bueno, estádes dende a 6 aí na traseira do Mercado de Caranza, o sexa 21 de 21 de novembro do ano do 2014, Pois se alguén nos escoita dentro de 20 anos nun podcast por aí perdido ou cekais nunha cápsula espacial que se atopeste esta grabación, e uh -huh. bueno, pois pues, que se pase por aí detrás na traseira do Mercado de Caranza e bueno, pois pues, aí averá pois pues, festa, a celebración de todo isto que estamos aquí a A, a dicir, e música en direto demais sí. Os cazafellos, ¿no? creo que se van a tocar Bueno, pues temos aquí a, a estas, Estes dos compañeros Alberto Espiñeira e Marta González Que nos van a falar un pouco pues, Van a facer un pouco unha radiografía Desta de situación sociopolítica Laboral, actual no Que nos toca padecer mais escribir, ¿no? Así as un pouco do local ao global, un pouco para contextualizar e para justificar non, o porqué das marchas da dignidade, non? Porque igual hai por aí algún despistado que di, pero isto por Porque a xente se organiza ou o más, incluso das grandes organizacións, E fan cousas como as marchas da dignidade. Sí eu creo que, que é unha maneira de, de sumarse sin, sin ter que depender dunha afiliación a un sindicato ou a calquer partido político simplemente que somos persoas que estamos fartas de, de sobrevivir que é o que estamos facendo últimamente eh, e queremos ter unha vida digna eh, e por iso estamos aí uh -huh. Por un reparto xusto e equitativo non, non percibimos que o reparto que se está a facer. <coughs> nin é xusto, nin é equitativo porque xa vemos que hai moitos millóns de parados e moita xente que ten diñeiro que lle sobra para facer viaxes de ida e de volta en avión cando queren non? Mm -hmm. decides contra o résime corrupto e polo pan traballo e teito esos constios aí, esas palabras pan traballo e teito fundamentais, cosas básicas parece que non... Exactamente, sí. cousas básicas que que mm. estás demostrando día a día eh, con persoas que, que temos eh mm -hmm. o noso carón eh, e que, que non se ve. Eu mesmasmente, bueno, traballo nos comedores escolares eh, e día a día vexo nenos pois pues, que, que teñen fame. Mm -hmm. eh, entón é unha maneira de reivindicar eh, a comida, o teito, eh, cousas básicas mm -hmm. que o que este goberno teria que estar cubrindo, mm -hmm. non? O sea que os pouco os pilares do estado social E democrático do dereito, no? que consagra non sei se no seu título primeiro a Constitución Española, no, do 78 parece que nin siquiera se están cumprindo partindo dende o principio de todo aí como un desmantelamento de incluso a propia carta magna que din, no? uh -huh. nos lembrámonos de o 15M no? somos os continuadores un pouco do espírito do 15M no? eh, lembramos o que decían ben acertadamente que era non nos representan, e chamanlle democracia e non o é xa o sea, que un pouco vos considerades tamén un pouco eh, da estela do, do movimento 15M xa é un pouco ese sinal que levades con vos tamén non? No? É, mesmo, é, bandeira, é o mesmo sí. é a mesma maneira de organizarse sí. non é, un pouco nos nos organizamos porque vemos que non nos gusta a situación queremos creemos que a estafa que lle chaman crisis non? que nos queren ver facer que crise é unha estafa, pois nos organizamos porque queremos facelo, independentemente dos apoios institucionais ou sin institucionalizar. Ajá. Bueno, e que, que opina Marta de todo isto? Eu creo que, que o que somos, máis que nada, é un chamamento social a, a unha realidade, a unha realidade a que non se está atendendo, e que son moitas realidades que confluen nunha mesma. Uh -huh. o sea, que un pouco eh, o que tedes tocando aí a, eh, a sensibilidade, eh, activando a xente, un pouco que para sí. que desperten e que xa non poñan a excusa de que organiza isto, está convocado polas organizacións, grandes organizacións nas que xa demos de confiar. Porque neste caso non é así Aquí hai pequenas organizazós, sindicatos alternativos eh, eh, Colectivos pues, cidadás eh, En fin, movimento cidadá en definitiva ¿no? Sí, eu movimiento creo que cívico, se trata ¿no? de loitar sí. hombro con hombro Claro, entón aquí xa non hai excusa Que pode facer a xente normal, a xente de Calanza que nos está escoitando Ou de calquera outro barrio de Ferrol, de Esteiro, do Centro, de Ultramar, do Enxanche Que pode facer para... Digamos, activarse E porse en marcha e participar de alguna maneira O 29N Pois o primeiro é sair de casa É xuntarse cos que teña Mesmamente ao lado Cos que para tomar o café, cos compañeiros de traballo Cos compañeiros do sindicato é, Son conversas que, que escoitas En calquer lado Que están simplemente ahí, sí. eh, tomar un pouco a iniciativa a, mm. a rendas das rendas das nosas vidas mm. no? O xa sea, que pasar eh, un pouco da conversa do, No bareto, no café Da, da rúa da indignación Que tan flagrante eh, Fazer un pequeno sexto no? Que simplemente pues, acudir Xunto a máis xente eh, O 29 de novembro en Compostela Mesmo sí. hai diversas maneras de participar no? Porque sei que hai unhas coluna Unha coluna en concreto Que vai marchar a pé no? A te Compostela sí que so bastante interesante tamén. Sí. E despois hai outra maneira muito máis rápida, cómoda e en fin, pues, para cal que, bueno, vai máis normal, ¿no? que ha de coller un autocarro ou o propio carro e ir a Compostela, no, e participar ese día. Como vai descorrer ese día ali en Compostela? Cabe pasar. Imos chegar alí temos previsto as 11:30, media. Eh, media da mañá do 29 N, si. Si. Sí. Sí. Vamos sí. a ir de aquí de O Ferrol da da parada que hai frente ao 10 de Marzal, no inizo das pías, no? No, En autocarros, en este en caso non En autocarros, autocarros no? sí, en este caso son autocarros o prezo do autocarro é 5 euros aí de volta hai que pagálo con antelación ou contratalo de unha maneira sí, ou con antelación sí. ou no mesmo momento da no igual, bus. no mesmo momento sí. cinco euritos cinco e de euritos pero hai que anotarse previamente para ter a previsión dos autobuses non uh -huh. para se chega un ali de repente ou mellor hai sitio ou mellor non ¿no? entón é mellor anotarse previamente e temos aquí o número de teléfono por se alguén quere chamar o teléfono si, sí, podemos decirlo, claro Eh, o 603 213 863 603 213 863 Muy Neste ben, hai, teléfono Se anota pues, eh, un para participar E nos autocarros no? Para ir no, nos autocarros Ou no? sí. sí, sí. tamén se queren ir a pé Ainda non saíron uh -huh. aínda están a tempo uh -huh. que claro, quera claro. Sí, sí. Cando, cando parte a, a coluna que vai a pé O día bueno. 25 o 25 uh -huh. ah, bueno pues van a ser ahí unos días ¿eh? a pe. pero normal sí. <risa> es <El> lógico <risa> no día es difícil llegar <risa> Bueno, depois desses de callos que están tomando aí tal, pues, Vamos, é cargar pilas pila xa, eh? sí, Igual estamos, algún oxe esa parte xa Estamos, re, estamos reivindicando Pan traballo, e callos <risa> Muy ben, con sentido do humor Como ten que ser, porque isto é unha manifesta acción de Sí, manera, tamén, exactamente eh? sí, Vamos a dar o teléfono da, da Radio Felispín Por se si alguén está interesado en comentar Qualquer cuestión, mesmo facer unha denuncia Da súa situación particular Outro día tivemos aquí un programa moi interesante O programa Escarnio fixou un programa especial sobre a xente que está aí Traballadores irregulares na mar Que hai moita xente que se adica a eso ahora como 200 ou 300 persoas Aí saindo ao mar de maneira furtiva E, bueno, pues teñen moitos problemas Outro día hubo un programa aquí moi interesante Que tamén está relacionado pues, con esa cuestión De a xente desesperada que xa non sabe que facer E que se tira aí ao mar Que realmente é como ir a traballar a mina, non? Vamos a dar o teléfono de Radio Filispín E o 981 37 10 40 981 37 10 40 Para quen quera participar Bueno, creo que está Todo bastante dito ¿no? Pero bueno, vamos a seguir insistindo un pouco ¿no? eh, Sobre todo animando a que sente hoxe que venres 21 de novembro Se chega aquí a traseira do mercado de Caranza Porque ate as 10 da noite Si, sí, bueno, sí, teñamos sí. previsto a datas 9, pero bueno, creo que a música sí. comenzou un poquinho máis tardas así por problemas técnicos, mm -hmm. entón creo que non vai haber problema Claro, además si nos quedamos un pouco calados, podemos escritar aí eh, os cazafeños que están aí facendo festa Refugallos, refugallos <risa> Non sei sé por que non sei refugallos están aí facendo festa e tal, e bueno, a verdade é que, que está moi ben, moi ben esa, esa festa Bueno, eh, a situación así a nivel de ferrole é un desastre ¿no? a nivel Moitas situacións pues, calamitosas ¿no? De xente sen traballo, sen teitos, sen pan Como ben decides vos ¿no? Sen ir máis longe na miña familia xa temos mm. dous fora no Brasil mm. eh, Claro, cando hai un 33% de paro O final a xente pois para algún lado algo ten que facer Por exemplo, na miña familia xa hai dos fora. Mm. Hai dende setembro do 2013 que marcharon. E, como na miña familia hai moita xente, coñezo moita má xente que está indo para fora. Mm. Aí, é a cidade esta con maior tasa de paro de, do país galego, non? Si. Sí. Espetacular. É bastante triste, si. Sí. <risas> Vaya récord. <risas> É bueno, é eh, eh, bueno, eh, mm. eh, eh, verdad que Dependíamos moito todo o sector naval que, sí. que últimamente pues, non deixan de darnos palos mm. eh, Eu que veixo Que da miña xeración Que estamos rondando os 40 anos Pois eh, moitos xa temos fillos eh, Pero non temos a vida montada Non que é o que teríamos que estar facendo Poder ter un traballo digno Para darlle de comer a ses fillos non mm. Entón hai xente que está moi preparada Con moitísimos estudos Pero está facendo cola nas listas do paro uh -huh. entón hai que buscar solución xa Claro, que a xente que aparte de iso que estamos comentando aquí de pues desafogar de na rúa cos veciños, cos compañeiros tal que dé un paso adiante que faga un acto, digamos, unha acción de, de aquí estou, de, de esterilizar a súa raiva de maneira pacífica por suposto, nunha acción simbólica como esta de tomar o obradoiro Que vamos a explicar un pouco tamén en que vai consistir isto Que vai pasar ali o día 29 aparte parte de ir a chegar ali as 11h30 no? a, a Obradoiro, que vai pasar? Calcale sí. o, bueno, eh, o eh, programa? As diferentes colunas que chegan a Compostela non Van a entrar no Obradoiro por Simbólicamente tamén Por diferentes sitios E confluirán todas xuntas na, na mesma plaza non? Eu un pouco te podo explicar que é o que viven en Madrid <coughs> Cando, cando estiven outra vez casas marchas, non? Eh, a verdad que non foi para nada como se vendeu, eu quedei mm, super impresionada, non? Porque veías pasar os compañeros pois da Asturias, eh, de Andalucía eh, A mí no que me me infundou, no? foi moitísimo respeto, a verdade, e creo que é o que, o que vai haber, unha protesta pacífica, con moito respeto e intentar sacar adiante os problemas que estamos tendo non pero sempre con respeto nos, eh, na nosa columna pretendemos levar sempre unha actitud moi festiva, porque nos gusta protestar desa maneira, para, para infundir máis positivismo tamén, porque últimamente Na comarca, e eh, por aí adiante, andamos todos moi pesimistas e moi cabizbajos Claro, claro eh, sí. Se trata de protestar con dignidade, non? Claro, Coa cabeza alta e con alegría mm. Eh, mm. Bueno, con alegría dentro do que se pode, pero, mm. pero sacalo ben adiante Can, Cantas columnas hai formadas na, na terra de Trasancos? Sodes únicamente vosa, a columna caranceira, máis festeira, máis activa, máis tira para adiante? Eh, eu creo que sí Sí Eu creo que intentar. sí, pero que, o que é que facer tamén na comarca é animar a sacar... que se sacar monte máis columna. Exactamente. Nos diferentes barrios, nas diferentes cidades, na non... En todas partes, vamos. E, e se non hai columna, pois pues, que a xente se poña en contacto coa coluna caranceira, Si, vos... sí, e si non, bueno, na, coas marchas da dignidade de Ferrolterra, hai un correo electrónico tamén, que é marchas de, da dignidade de Ferrolterra arroba gmail mm. e que, que a xente sepa que non está solo, que vai sair a, sair a rúa mm. con moita máis xente. Claro. Ademais, hoxe mesmo é unha oportunidade, o venres 21 de novembro aquí na traseira do Mercado de Caranza tas nove e dez da noite vai haber festa, callos, eh, pues música que estás moi escuitando de fondo e ademais por non dicirlo tamén, pois pues, vai ser un protagonista de algo, pois, pues, fermoso, non? Desa de consunción de todo tipo de personas, co mesmo tipo de problemas, pero diferentes, todos de cada un, e de alguna maneira tamén vai poder contar, pois, pues, aos, aos filhos, tal, que algún día participou nunha marcha de, da dignidade, non? Ademais, está previsto que nas cinco columnas vayan ir gaiteiros, eh, xente... Eh, tocando e animando a cousa, además das faixas, da megafonía, eh, de todos os discursos que se van facer eh, a reclamar entre outras cousas o a renda básica. Aja, a renda básica. E dime, quen comenta que é iso da renda básica? Ben, a renda básica eh, é recoñecer, recoñecer un dereito a toda a persoa polo feito de ser persoa, non? Eh, é un soldo que vai asociado á persoa. Eh, a renda básica mm, pódese interpretar como unha ferramenta de loita Ou dasme traballo ou dasme pan non? Pero dame algo, non podo estar sin traballar, sin ter un soldo e sen comer mm -hmm. Entón é unha ferramenta de decirle a xente Ven, dame traballo ou dame un soldo, unha renda básica Ou un ou outro Estamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Filispín, a radio libre que emite desde Ferrol, desde Caranza además, aquí este barrio, pues a verdade que se está levando a, a, a palma de moitas cousas eh? a verdade, marchas de dignidade, radios libres, esto vamos, empeza a ferver aquí se van a asustar algúns de tanta cousa que pasa en Caranza sí. a ver, contanos aí eh, Marta Marta González, eh, Alberto Espiñeira que están nesta parte do programa como pues, integrantes da coluna Caranceira Contádenos aí. Si, sí, o que hai que pensar é que é o barrio máis populoso de todo Ferrol, eh, o a edade, eh, pois está nos 40 anos, aínda que temos moita población máis, máis bella, non? Pero hai moita rapazada, non? Neste barrio. Uh -huh. Entón, creo que é unha das dos puntos polos que hai eh, xurden cousas, non? Uh -huh. E... Eh, pasan moitas cousas, é un barrio obreiro son filla neta de obreiros é eh, o que mamei sempre entón o meu pai xa non está idade de loitar, tócanos a nos claro. e temos que, que sacar o barrio adiante tamén porque está últimamente moi abandonado eh, mesmamente vemos eh, con este espacio público, non? co mercado que tamén é un punto de, de reflexión, non? Si, sí, sí, claro, eh, ademais teño que dizer eh, a miña sensación particular como tamén medio veciño de aquí de Calanza veixo a xente eh, que está pues, normalmente pues, eso, pues, eh, acumulada nas esquinas sen nada que facer, porque non hai moito que facer falando de política no? e o cal a verdade que é bastante esperanzador Es decir, que os beso interesados ¿no? es A típica xente que a mellor nunca se ocupou Preocupou polo tema político beso moi implicada Mesmo, como comentábamos antes aquí Deses rapaces aquí Moitos do barrio de Caranza que estiveron antes aquí No estudio de Radio pois pues Manifestándose contra unha represión Que están a sofrer moi concreta ¿no? Que é o tema mm. do Da, da policía Que lles está metendo moi ta caña E tal E con unhas uh, Órdenes moi Tasantes En canto Pois pues, a criminalizalos Directamente ¿no? E cando está xento Que está querendo É isto Pan traballo teito non sí. Simplemente ¿no? Se si non pode ser Por esa vía Pois pues, que se por outra ¿no? Si sí. no. Como como vedes isto? Pensades que a xente está despertando realmente, que hai esperanzas? Aí? Eu creo que sí, que, que o tempo está chegando e, e se non o tomamos agora, pois non vai a ser nunca, non? Entón, eh, hai que pensar que esta xente eh, pois polo menos ten a dignidade de non ir a roubar, sabes? De ir a buscarse... Eh, As fabas do día como, como ben saben E como ben poden E tamén hai que pensar que esta ría Podería xerar moitísimo traballo Está super desaproveitada no? Entón, que están facendo os gobernantes Que non se preocupan polo traballo Que poderíamos desenvolver aquí e A mí tamén, en vez de chamarles furtivos Penso que son xentes sin carnet Non? Sí, irregulares sería, ¿no? Serían se si acaso sin carné, non. Sí, furtivos, o... son persoas igual que as outras, non, sí, que eso. teñen carné, a única diferencia claro, do o carné. Que furtivos, vamos, pode ser calquera, non? <risa> bueno, Alberto Espiñera os tempos son chegados tamén, como pensas como a, como a Marta. Sí, Entonces... dende logo que eu escoito por todos os lados, ali onde vou que a xente protesta no bar, na escaleira, co veciño, protesta na rúa, están todo o mundo a falar, entón, penso que a oportunidade do 29 de novembro o sábado ocupar o Obradoiro é unha gran oportunidade, aparte de protestar na casa, coa familia, no bar, cos amigos, pois é xuntarnos todos e dicirles que aí é donde imos de amolar a toda esta xente, dicirles, oiches, xa somos moitos, xa está ben de vacilarnos, entón, É unha maneira de poñer un punto E dicir, hasta que hemos chegado E imos seguir Moi ben, moi ben, pois pues, moitas gracias Alberto Espiñeira, Marta González Da Coluna Caranceira E das marchas da dignidade aquí na terra de Trasancos En Ferrol terra, Que va marchar, pois pues, no, no vos caso concreto Quedes ir a pé, en autocarro En, en avión O no pues meu caso no, no bus. En tamaño, no. si. Sí. Bueno, pues mira, pues aí hai unha opción xa que o bus vai a ser, además un bus moi animado, nos saémolo, e bueno, pues nada, pues a todo o mundo que que o desese, vamos a dar todos os telefones de contacto así para que a xente pues, eh, non teña que apunte aí e que chame directamente que vamos están dispostas e expostos a a facilitarlles esa viaxe, con cinco euros ida e volta, sí. tomar alio obradoiro, eso é es gratis, vamos. Hai que aproveitalo. Sí. Pois o número de teléfono é o 603 213 863. Ben, pois moitas gracias Marta González, Alberto Spiñeira por de estardes aquí en Radio Filipin. Gracias a vos. A vos. Gracias. Un para pequeños monstruos en Radio Frisbeam. Imos a poner un poco más música, mientras nos llegan los siguientes convidados. Un poco de más música así combativa. Por ejemplo, este Psicosis, con esta peza que le por título Cuidado. Cuidado. Obedeciendo A ese señor que va diciendo Que botón hay que pulsar divertimento para pequenos monstruos, o se venres 21 de novembro do ano 2014 aquí na traseira do mercado de Caranza en Radio Frispin. Deste especial Marchas da Dignidade toma o obradoiro. En realidade tamén poderia ser un especial Tómate algo aquí na traseira do mercado de Calanza porque hai unha festa aí montada Estupenda, agora mesmo Até as 9:00 de da noite, pois a xente da columna Caranfeira, das marchas da dignidade, están aí todas e todos reunidos, tomando callos riquísimos, quentiños e demais, hai cervexa e actuacións musicais. Se que aínda estás a tempo para achegarte aí A traseira do mercado de Caranza, hoxe venres 21 de novembro, Até as 9:00 de estarán aí cos callos, música, festa. E temos aquí, desta última parte do programa especial de divertimento para pequenos monstruos, a André Martínez e a Carmen Cela, da columna Caranceira. Hola, vos eran. Hola, Hola. que tal? Ben, como, está, como están bien de por aí detrás? Bueno, pois... Está bastante ben, verdad? Verdad, Carmen? Está empezando a chegar a xente sí. todavía... É normal, sei, é normal Salen eso... de traballo que o ten. Claro, claro, ademais, fíjate eh. ti Agora xente que nos está escuitando Que está saindo aí do, do chollo Se que ten a fortuna de telo Están escuitando a Radio Felispín E de repente ou escoitan que hai callos quentes Aí na 3 do Mercado de Caranza Vamos, rápidamente sí, sí, Abandonan se todo o vínculo familiar E se marchan a 3 do Mercado de Calanza Xa toman uns callos eh, Escoitar o Encontro Refugallos que, que están actuando en tres bloques Xa actuaron ah, o primer pase eh, Unha música moi bastante agradable Refugallos, refugallos eh? refugallo. Sí, sí, sí Estábamos escuitando aí o fondo A verdade é que soaba Moi ben, moi boa música Refugallos Bueno pois pues, eh, Contádenos eh, Festa, manifestación Colunas de Ferrolterra Marchas da Dignidade Tomo Obradoiro Falamos aquí pues, de quen édades, de por qué, de todo isto, fixemos unha radiografía da situación sociopolítico laboral, que justificaba todo este movemento cívico cidadán, no, non patrocinado por grandes organizacións, sino por xente normal, colectivos, sindicatos alternativos. Y agora vamos a centrarnos un pouco, bueno, aparte que falaredes o que queirades, un pouco na convocatoria do 29N, ¿no? Pois pues sí, eh, é, é unha convocatoria pois pues, que a min polo menos Eh, Poñéndome na, na pele dunha persoa que, n, que non esteña informada tanto xa escoito, me chamaría cando menos a atención non porque se trata de, de sair durante esta semana que empeza, o xa, sea, desde o sábado 22 que empeza a sair a primeira marcha van sair columnas de xente andando a pé polas estradas de diferentes puntos de, de Galiza pero a vez tamén en diferentes territorios do Estado Español En, por exemplo, en, en Valencia xa saíron andando e rematan o día 15 pero en, en o resto de territorios e eh, eh, nacións do Estado Español pois vai haber mobilizacións e marchas a pé e todas coincidindo 29, o 29 29 de novembro entonces me chamaría atención por eso porque digo boa, a xente sale andando unha semana antes para chegar ao sábado 29 e intentar a gran difícil reto de encher o Obradoiro. No caso concreto do país galego, no Obradoiro, no caso específico de outras comunidades autónomas, noutros no sitios determinados, non? Si, sí, na, nas capitais, non? Nas capitais, no? si. Sí. Diferentes... no país galego, Obradoiro, Objetivo e Obradoiro, sí. vai ser, un, digamos, un marco excepcional, non? Ocupar Obradoiro, o Obradoiro, sea, ou de maneira simbólica, por suposto, sí. pero que vai pasar alí? Unha vez ali, as once e media ¿no? Creo que como ahora, digamos, de confluencia Sí, a, o, o reto É encher a Praza do obradoiro. É unirnos todas e todos As persoas baixo, baixo o berro Unánime de pan traballo teito Que é o, o que, que, que o, o basta xa a estas políticas Que nos empobrecen entonces É unha maneira de unir A un povo, porque a xente é plural entonces son as reivindicacións mínimas que o que, que, que facemos é intentar que, que ese gran reto eh, que meter tal presión ao goberno que, que, que teña que retificar, que teña que, que facer o que, o que teña que facer ou que a xente diga que teña que facer en elecioso ou que seña uh -huh. entónces é o reto ese de enxer o Bradoiro, pero antes antes pasa algo, antes do obradoiro. Que o que pasa antes do obradoiro Do 29N Pois, como dixemos, o tema das, das colunas, da xente que vai a ir andando Que nos pode despois explicar aquí a compañera que é unha das que vai ir andando desde Ferrol eh, o, Un pouco como vai ser Pero antes do Bradoiro se concentran alrededor de Compostela as colunas e a xente que ven nos buses Ah, confluen en puntos en puntos confluen determinados. Confluen en eh. determinados. E, se sí. queres explico eh, sí, supuesto, os cinco sí. puntos onde confluen. Temos moito tempo, non te preocupes, podemos explicarlo todos Eh, eh pois adiante, sin prisas. Pois ás 11, por exemplo, ás 11 da mañá, a columna que vén a columna norte, que son a xente toda que vimos de Ferrol, Coruña e todas as confluimos as 11 da mañá en Salgueiriños, ou no 29, 29. 29, no mercado do Gando. A xente que ven andando e a xente que ven nos buses dos diferentes puntos de, da zona norte, confluimos ali para facer o último tramo... Todos xuntos. Todos xuntos, camiñando desde o mercado de Salgueiriños até até Obradoiro. Moi ben. Até Obradoiro. Mm. entonces é unha cousa que fai, vai facer participar a xente... Aínda que non viñeran andando a semana anterior, porque non todo o mundo por circunstancias persoais, o claro. traballo, familia, sí, sí. Pode vir andando o gran, o gran esforzo de vir andando desde uh -huh. desde Ferrol, por exemplo. Uh -huh. O sea, que digamos que unha cousa interesante que todo o mundo estea, en vez de estar ás media directamente en Compostela na Praza do Obradoiro, que vayan ata o mercado do Gando de Salgueiriños. Toda a xente que nos escoita en Radio Filipin, toda a xente de Ferrol, Ferrol Terra, Eume Coruña, toda esa xente as 11, eh, mañá. as 11 da mañá No mercado de Gando de Salgueiriños Para despois ir camiñando Todos xuntos en columna Hacia Obradoiro Que va a ser moi fermoso, non? Sí. Pero é que claro é eh, eh, o, o que máis espectacular é Que, que despois sabes Que a mesma, a mesma hora, por exemplo A columna oeste Que é toda a columna que recolla xente que vende Noia eh, eh, Ribeira en Noia se pode sumar toda a xente que, ven, que se pode acercar de, de, da Costa da Morte, pois eso, esa xente vai estar ás eh, 11 da mañá no, C, no CS Hostelería Galicia, a, na, na columna Oeste. Eh, a columna Sur, ás 10 media, toda a xente que vende do Balmiñor, Pontareas, Vigo, Pontevedra, toda esa xente, toda esa zona da columna sur ás 10 e no Milladoiro. Por exemplo, se quere, sigo decindo, de, de columna suroeste, sureste, toda uh -huh. a xente que ven de, de Berín, Ourense, toda esa zona, na rotonda do Castiñeiriño, ás 11 da mañá. Uh -huh. E a columna noreste, que é a que ven de Lugo, Viveiro, Lugo, Foz, toda, toda esa zona, quedaríamos ás 10 e en Monte do Gozo. Uh -huh. Ti imagínate <coughs> o que pode ser Toda esa confluencia Degues do aire ver Esas cinco puntos che os de xente E que despois Confluan van, ao mesmo tempo no bradoiro van, Vamos a centrar a cuestión Eh, na columna norte, no que é Ferrol, na o sea, Terra de Trasancos e Coruña. E Coruña Eso é a sí, columna norte. Si, sí. eu me eh e todo o que podamos ir recollendo apoios, mais mm. vamos camiñando e o punto de confluencia, repetimos, non será por Reiteiro, o mercado de Gando de Salgueriños ás 11 da mañá. Aí sí. quedamos todas e todos e despois sí, sí. todos xuntos en manifestación, como que en di, aí a Praza do Obradoiro. A Praza do Obradoiro. Moi ben. Bueno, que, que que opinas de todo isto, Carmen? Está moi ben, moi ben organizado isto, parece moi organizado muy... e aínda bueno. Sigo aí, mira. Chao. Aí está. Eh, que está moi <coughs> ben organizado, que esperamos que a xente nos apoie, ou sea que se sume, sobre todo para Se, oua, sabemos que vir a pé pois, É un pouco máis conflictivo A xente pois, temas familiares Ou laborais non pode Pero bueno, eu recomendo Que unha experiencia que nunca fixe o camiño pois Vamos a aproveitar Que vamos a facer esa protesta E ao mesmo tempo vamos a, a Facer o camiño que algo que eu penso que todo o mundo debería de facer algunha vez entonces temos un mo, bon motivo para facelo ir a axuntarnos a Santiago entonces... entón, entón em... Sí, sí. Que, eh, que está ben Está moi ben está bien facer, ver. claro, incluso pues, luego, Unha vez ali, se queden aos representantes Das marchas da dignidade pues, A Compostelana claro. <risa> bueno, Simplemente é o feito de ir Non, non dá igual que se den a Compostelana Que non, pero eh, Que é unha experiencia vivir Vamos aproveitar que non só vamos facer eh, A protesta eh, Ademais vamos a vivir a experiencia de, de facer o camiño Non é o tempo máis adecuado, quizáis Porque Um, fai un um pouco de frío, chove, pero bueno, eso quizá pois ao mellor mm, nos dá baix forza, non? Claro, que ante claro, claro, as adversidades, pois vamos crecer no camiño Yo, tamén é unha ¿Sí? cosa simbólica ¿no? Decir, claro, tamén claro. sair a pleno sol sería un suplicio ¿no? fai falta algo de ¿no? tampouco fai falta tan mal tempo non o sei vale, no sé sí. que previsión meteorológica verá pero bueno non creo que dá igual a que seja <risas> vai, vai ser penso que vai ser duro pero penso que mereza pena o claro, esforzo claro, claro, claro, sí. a pena. claro as veces cando algo é duro a recompensa é maior ¿no? claro por suposto además unha vez alguien con postela pues vamos habrá tempo para todo para tomarse algo tal unha vez que pase todas as actividades e xa máis devagar e sí, y... De, tranquilos, de, vamos tranquilos, tomalo, sí. pues, de, un, de outra maneira, claro. Digamos que ese é o, o E, o e despois temos o reto, a xente que vamos ir camiñando é intentar sumar xente, intentar que a través das redes sociais pois se espalle isto, porque o outro día no Facebook cando vin o pequeno vídeos que mandaron da coluna en Valencia, impresionaba chovendo e como Ah, iban con moitas ganas e eh, Puñan no Facebook eh, contra a corrupción Seguimos aquí camiñando eh, eh, Ainda que nos mollemos E eh, eh, eh, eh, vale a pena ¿no? Donde se pode seguir todo isto? Porque hai xente que como decides vos xa, xa, xa, xa está facendo en diversos pontos do Estado Español Esa, esa marcha AP Donde se pode seguir esa, as evolucións Das marchas da dignidade? Tanto a nivel estatal como a nivel galego Incluso aquí a nivel da nosa terra de Trasancos Si, sí, hai por exemplo A nivel estatal eh, marchas de la dignidade se pos no, no buscador de internet marchas de la dignidade vas ao, ao, ao blog que teñen eh, e xa te aparecen todas as noticias de todas as movilizacións e todo o que vaya surgindo aquí en Galiza está marcas no buscador marchas da dignidade sí. e xa aparece o, o, o blog tamén eh, e xa te de información do que pasa en toda Galiza de todo o que vayamos facendo mandamos ali E xa tes varias pestañas que tamén te dicen pois para pa ver o blog que teñen na Coruña e o blog que temos en Ferrol, que en Ferrolterra, que é Marchas da Dignidade Ferrolterra, ou sea Marchas da Dignidade Ferrolterra a eh, eh, no blogspot.com, si, sí, Marchas da Dignidade Ferrolterra.blogspot.com, si, sí, bueno, si. Sí. É un blog. Sí. Eh. Depoís no Facebook tamén, as redes sociais tamén, a que ten moita xente ten conta do Facebook, como pode atopar, aí no buscador pon Marchas da Dignidade 29N ou algo así, aparece aí, non, algo, ¿no? Sí, hai, hai hai varios eventos sí. que que isto é tamén é moi espontáneo, porque cada un pode facer eventos, pode cha, pode esto non é, non se trata de que, que seña organización, sabes? Sí. Calquera persona que incluso grupo de persoas que podan arrancar andando sin ter que avisar a ninguén nin decir nada, arrancar andando e tirar como se poda pa, pa Compostela, como se organice e compartilo polas redes sociais, é iso que vai facer que isto teña éxito. Claro, por exemplo, alguén que nos este ouvindo dende o barrio do ultramar, dende o inferniño, dende pois pues, a zona centro, a zona do, do decanido, da zona do de Ferrolbello, pode organizarse en unha columna específica, por exemplo, facer unha columna deles, non? Perfectamente, sí. sin ter que pedirse nin permiso a ninguén, nin nada. Se queren compartir que van a arrancar, mandan unha foto de cando arrancan, ou mandan o espallan polas redes, e... É, claro. é, se, se, se realmente están de acordo cos puntos, con pan, traballo, teito sí. é, con a defensa dos dereitos humanos é, aí vai, é onde queremos atoparnos todo o povo nesa defensa da, dos dereitos humanos no? entón isto ten que ser así, espontáneo que a xente arranque, que a xente eh, toma iniciativa non? Estamos en divertimento para pequenos monstruos En Radio Felispín A radio libre que emite Ferrol Ose Benres 21 de novembro Que neste especial marchas da dignidade 29N Toma o obradoiro E neste terceiro apartado do especial Que estamos a realizar aquí en directo Mentre saía ao carón Do estudio de Radio Felispín Hai unha festa con callos, quentes, música Están aí os refugallos O refugallo. gallos sí. tocando. Vos pues temos aquí no estudio a André Martínez e a Carmen Carmen Cela da columna Caranceira. Bueno, que tal? Que tal? está todo ben. Eu penso que moi ben. Está todo Eu... moito, tedes pues optimistas, non? Si. Sí. Porque además tedes vos so fostes protagonistas tamén directos desas outras accións da Marcha da Dignidade que se lembran en todo o estado porque saíron pues, no moito nos medios de comunicación, foron un absoluto éxito de participación de aquel eh, 22M. E Eh, marchas da Dignidade de Madrid E aquel outro 21 de suño Rodea o Parlamento, non? Si, sí, aquí Carmen Seguro que se lembra ben do Rodeo o Parlamento sí, sí. Contanos algo de Rodeo o Parlamento tí, esa, como, como lembras o Rodeo o Parlamento Do 21 de suño? Bueno, Carmen. pues eh, Muita xente, muita participación A xente moi animada Eh foi todo moi... Non unha festa, porque isto non, non é unha festa, pero sí que, bueno, o ambiente era moi agradable, onde toda a xente, pois, sentíamos nos unidos de alguna maneira, porque nos une toda esta problemática que temos agora. Claro. Eh, e, bueno, penso que o éxito foi... foi... Bon moi aceptable inda que sempre pode ser algo mellor porque eh, a xente inconformista hai moita máis que non está toda ali non? Unhas, sí, sí, xente non... que na, na rúa, nos sí. bares pues, no, claro una... Entonces, Comenta, no? éramos moitos pero ten, temos que ser inda moitos máis. Claro Faamos aquí ese... un chamado a xente que nos escoita sí. que isto non está organizado por grandes organizacións, claro, por, por grandes non, sindicatos Non es de de... Xente, es... Xente, es de todos Xente da rúa persoas normais. Sí que moitas moiitas veces pensamos en nos que podemos facer, o claro, sea, claro. a título individual que non se pode facer, sí que se pode facer a veces caso simple eh, que esté salí, que vaias, que participe parcenos que, sin, sin... que eh, non se fai moito eh, e si sí que se fai participando cada un na medida que pode, claro que iso é moi cómodo de dicir desde a... bueno, non podo facer nada, si que todos podemos facer. Podemos. Claro, a dignidade hai que recuperala, non se pode pois sí, perder, hai pois que sí. hai que vivirla, ¿non? Facer un acto de exhibición de dignidade, ¿no? sí, claro. ¿non? é só protestar. É a dignidade, adentro. a dignidade témula como persoas, o que pasa que os gobernantes corruptos o que fan é A, apelan aía a, a esa famosa maiorloía silenciosa que non, é, que non é certo, que a maioría da xente está cabreada está sufrindo a pobreza o empobrecimento, entón, pero falta que os presemos todo o mundo unido uh -huh. todo o mundo unido na rúa André eh, lembra, foi protagonista tamén das marchas de dignidade en Madrid o 22M, non? Sí, co -como, sí. como lembras aquilo André? Pois lembro moitísima, moitísima xente e lembro un traballo tamén previo aquí en Caranza con moita ilusión é moito moito traballo intentar expandir isto sí, sí, sí. porque Eh, non contas cos medios de comunicación eh, Privados Para convencionais Para sí. mm. eh, pa, pa espallar a idea Non con, Solo contas co esforzo E por eso é moi importante as marchas a pé Porque as marchas a pé Son un revulsivo e son unha atención Especial Mediática bueno, e sí. a propia xente lle chama atención no? mm. Pois pues mira, fan o esforzo de ir andando De decir, pan, traballo, teito, aquí estamos sí. E non estamos de acordo con estas políticas Non mm. queremos outras, queremos mm. outro sistema Queremos outro algo, xustiza non Estamos nos últimos minutos deste de, de programa especial Vamos a dar un número de teléfono Non chamou ninguén, pero bueno, pero nunca se sabe Alguén pode participar, incluso como decíamos antes Para facer unha denuncia no? De algo que lle está a acontecer a título personal Neste eh, pues, rosario no? vai a expresión de cousas Que están a acontecer indignas no? O teléfono é o 981 37 10 40 Repetimos 981 37 10 40 Aproveitade e chamada E conversade aquí con André Con E co máis carme que están agora mesmo aquí diante de nos Despois de que pasara Alberto Espiñeira, Marta González Das colunas caranceiras tamén Daniel Melcón e Santiago Lamelo Da fronte cívica da Coruña que tamén estivo ao principio do programa Bueno, pois eh, coluna P Unha coluna P que vai partir de ferrol Cinco etapas Sí. Eh, despois tamén a vai haber buses para que a xente pues, tamén participe desa outra maneira máis cómoda, a uns prezos moi módicos 5 euros ida e volta comentándonos un pouco, as cosas concretas para que a xente xa, apunte, xa, anote e tal bueno, pues, eh, como non todo mundo pode ir a, a pé, hai o bus para ir o día 29, pero o que queira animarse a ir a pé eh, e non pode ao mellor ir todos os días facer todas as rutas tamén pode incorporarse Eh, unha vez que vexa pois, eh, Como vamos a salir Vamos facer cinco rutas, cinco, seis, cinco rutas Cinco etapas, eh, etapas, etapas sí. eh, Fixemelo así para que a xente Non se queime moito Porque senón estás moi afetuando A lo mejor para que todos sean capaces De chegar máis cómodamente entón, eh, O que non poida salir o primeiro día E poida incorporarse o segundo pois perfecto O terceiro ou o que poda Non? Sí, mm -hmm. pues mira Podemos concretar para que a xente se, se, se anime se, claro. se, se, se se... Sepa... Saldremos o martes 25 Ás 12 da mañá Onde está a Praza 10 de Marzal Que está a, a estatua de Daniel Amador Ali eh, no barrio de Recimil a marcha, re... a, a marcha a pé Salimos o martes ás 12 da mañá E... Eh... Alí eh, é a estatua que recorda o suceso dos 72 Ao lado do Instituto de Formación Profesional Marqués O martes 25 de... Bueno, agora xa non se chama Marquesa Suá E es Ferrol Terra O 25 eh, O 25 as 12 da mañá Quen quera vai haber unha concentración de apoio uh -huh. para, para ir con nos camiñando uh -huh. tamén un tramiño Por exemplo, vamos salir sair e baixando por Esteiro, pois pues poden acompañarnos para arouparnos, a xente que vamos salir andando. Uh -huh. Entonces, saldríamos o martes 25 ás 12 e faríamos a primeira etapa Ferrol-Pontevedre. Permíteme unha cuestión, para anotarse, a iso hai que chamar algún número, porque claro, sí. a ver, a ver a xente que chega ali, veño a participar, haberá un pouco que coordinarse canto mellor, pois pues que hai que levar unha serie de cuestións, non? pois pues, que vos vesmos podedes tamén con esa experiencia que tedes pois pues, informar, non? Si, sí, podedes chamar para notarvos o número 603-213-863 Repite, repite 603-213-863 Este número vale para notarse pa as marchas a P e pa os buses Moi ben, moi ben E tamén podedes mandar un correo a marchas da dignidade ferrolterra arroba xemail.com Vale, pois pues estabas falando de que saí desde aí da praza do dedo Marzal e descamiñando arropados por outra xente que quera facer ese primeiro tramo con vos así a título simbólico e sí. dime, continua sí. Pois pues aí ese martes 25 faríamos ferrol Ponte Deume e, ma, e chegaríamos e, e xa dormiríamos en Ponte Deume, ou no albergue do no albergue do, dos peregrins ou nun pabellón, depende a cantidad de xente no pabellón municipal a cantidad de xente que xeñamos eh, sí. e, a, e as xestións que podamos facer eh, nese momento non sí. eh, O de saber canta xente vamos é importante por o, o do pabellón porque, Por a loxística, claro, claro, sí. home ojalá ojalá xeñamos e Como é algo que tens que prever un pouco, se que é importante sí. que se... O demais, se non somos moitos, pues, claro, quedarnos claro, claro. no albergue non hai sí. problema. Por iso que a xente que non deixe de chamar. Claro que, que non deixe de chamar, sí. tamén é algo moi importante, que a xente que nos abotemos para ir andando temos reservada a plaza de revolta no bus pagada pola Asamblea eh, aberta das marchas da dignidade de Ferrolterra moi ben teríamos ben. reservado ou seja, a volta estaría garantizada de balde, de balde. o que sí que correría a cargo das persoas que, que vamos é, por exemplo o precio que te cobra no albergue por dormir que son seis euros Ajá, e máis eh, comprarse ao xantar un sí. supermercado ou como cada un quera si sí que que poden xurdir iniciativas espontáneas claro, populares claro. Sí. de solidaridade, Imagínate sí. Sí. que chegamos a Pontedeume e alguén nos organiza un xantar popular, por exemplo, si. Sí. Entóns pode abaratarse moito o custo. Claro. Eh, se somos moita xente vamos aos pabellóns xa serían gratuitos, porque vale. habría que falar co xa xuntano, cos axuntamentos, cos concellos. Vale, pois pues estamos 25 que chegades mes, ese mesmo día a Pontedeume Ponte e alí de... Continuamos. Mm. O mar, o mércores 26 Para a xente que faríamos sí. eh, Pontume betanzos. betanzos Claro vale. sí. Aí xa a xente xa se podría, por exemplo, a xente que non podría sair o 25 ou 26 anos se pode incorporar eh, pola mañá que salimos ás 10 da mañá de Ponte Deume se pode incorporar con nos outros e camiñar hasta betanzos. Mo En betanzos volvemos a dormir e o xoves 27 facemos betanzos bruma. Bruma é ali en Mesón do Vento Pa que non coñeza E ali é onde se vai producir A conexión entre a columna Que vimos de Ferrolterra e a de Coruña O sea, a, as columnas norte A columna norte nos xuntamos xusto ali sí. en Bruma, en Mesón do Vento Entón, é un tema moi importante sí. Para a xente que se quere incorporar Os xoves 27 Porque a mellor o no traballo Unha sí. familia Eses dous días uh -huh. Eses dous últimos días Pois pues, é moi importante Que o sepa xente Moi Aí nos xuntamos en, en Bruma no nessa etapa Betanzos Bruma Aí me nos son, xuntamos Mesón do vento son do vento, me me son do vento. Sí. Aí Ese xovez 27 E aí dormimos en Bruma Moi ben Continuamos E o Benres 28 Pola mañá Xa as dúas columnas Xa conformadas na columna norte E fundidas E fundidas Vamos a de Bruma De Bruma Chigueiro. a sigüeiro a sigüeiro sí, e ali facemos tamén noite a, noite. A última noite Xa sería o omar a, a última noite. A última noite mm. entonces xa o sábado pola maña xa sería para chegar. O último tramo sí. que xa sería Sigüeiro sí. mercado dogado compostela, mercado sí. do Gado de Salgueiriños no sábado 20 novembro. Sí, onde nos xtaremos xente que ven no bus. Eh, xa a partir do mercado do Gando xa chegaríamos todos xuntos uh -huh. esto todo vai publicar no blog de das marchas da dignidade de Ferrolterra sí. e nun evento do Facebook tamén para que a xente se poda anotar non? Claro. Eh, co teléfono o correo uh -huh. Uh -huh. e se poda animar Puntualizar o que decías de Que a xente ten plaza no bus Pero sempre cando este anotada Se alguén se incorpora no camiño E non se anotou Entón sí que non podemos Exacto, Responder claro, claro. por esa plaza Pero que todo que este anotado Que uh -huh. si sí, que ten o bus Estamos aquí en Radio Filispín, a radio libre que emite dende Ferrol, na traseira do Mercado de Caranza. Este divertimento para pequenos monstruos, especial Marchas da Dignidade, toma o Obra Doiro, sábado 29 de novembro, explicando dende as seis e media aproximadamente con moita enta aquí no estudio que pasou pois todo isto que vai pasar e sobre todo pois pues, tamén os antecedentes ou porqué ...y agora neste última parte do programa pois pues, con André Martínez e Carmen Cela das columnas craneiras que nos están contando esas cousas moi moi concretas de itinerarios, de como comunicarse con eles, participar, custes, eh, sobre todo pois pues, ilusión, participación, E o que xa case que se representa como un, un grande evento no que ninén se pode perder porque logo pois, fica ficao aí de eu participei nas marchas da dignidade non Eu penso que sí porque eu penso que que a, a xente co empobrecemento sin cada vez temos menos oportunidades de protestar e menos enerxía menos diñeiro para desplazarnos por exemplo a compostela entonces estas oportunidades de protesta que queremos que seño que xeñamos o povo protagonista, os mínimos, porque o pobo é plural, as persoas pensamos moi diferentes, pero os mínimos, os dereitos humanos, pan, traballo, teito, pois é unha oportunidade que, que poucas veces se vai a volver a dar en este tempo en adiante. Non? E vale a pena de decir, bueno, pois este sábado... Vou non adicar isto Vou non ir ali a poñer o meu grau d'area E, e axuntar ese esforzo colectivo claro. no? E o que quera pois participar Que tamén hai unha actividade pois cívica e deportiva Clase, case, non? Sí. Pois na, nesas andainas, nessas camiñadas Pois seguindo os itinerarios que comentou agora André o mesmo para lembrálos Indo aí o Facebook No momento cando colguen todo iso detallado Pois aí veixa todos eses programas Todos eses cronogramas Toda esa estrategia y puede apuntarse en cualquier momento en cualquier punto de ese que también es muy bonito, ¿no? Sí si, sí, eso de sumarse nas etapas Sí eu penso que é unha experiencia que hai que vivila Hai que vivila sí, sí. sí, sí. E despois vamos dar unha serie de recomendacións Tamén claro, para... melhor, Porque a eh... mellor xente que non camiñou tantos quilómetros Pois pues... claro, claro, claro, claro. O mellor estás escoitando e dices Bueno, que necesito para, eh, está, para ir Non siempre... necesito moita cousa hmm. Hai que ir o máis lixeiro posible pero... E <ríe> co calzado máis usado posible igual. Sí, <ríe> sí pois pues si sí, É algo moi importante o calzado claro, claro. Porque se temos os pés ben Sí, temos sí. todo o corpo ben Non se vos ocurra estrenar Nada Non, <risa> non, a ser posible Se canto máis trallado este ahí o calzado Melhor Melhor, ben Adaptadinho ao P si Bueno, pois pues, aos últimas cousinhas André e máis eh, Carme Que nos querades dicer Que queres dicer a todo o mundo Pois pues eu queria Decir, por exemplo Que bah, eu non estou para ir andando Traballo, familia Todos temos moito que facer no día a día, moito que loitar. Vou no bus, pero é que no bus, uf, é que estou... Vale, pois o bus ten os dous alicentes Ten que te deixa no mercado do Gando de Salgueiriños e xa acompañas formando parte da columna norte, pero se estás aíndo un pouco malo ou eres xa en unha avanza edad, o bus sigue e te deixa a 200 metros do Bradoiro, ali... Na, na praza, no, no aparcamento de buses de, de X 23 a 200 metriños xa podes baixar do bus, ocupar obradoiro con todo o mundo e despois recoller o bus no mesmo sitio a unha e media má o sea, para todo... Pero no, non hai que preocuparse, pois, pues, de onde deis o autocarro, como vostela vai estar xa decente e tal, non, non, non, o xa, sea, vai no autocarro, autocarro, lle deis aí no sitio, prácticamente no, no centro da, dentro da catedral. Sí. Sí. Non hai excusa. Prácticamente, tens que esquivar o botafumeiro cando te pase cando Alguén cando aparecerá aí colgado do Botafumeiro. Pode ser, se estaba rotado aquelo Non se wow, sabe que onde, igual algún acaba en misa. Esperemos que non, se acabe seña pa poñer unha Pegatina das marchas por alí e... Bueno, bueno, todo, se sumará todo o mundo eh, ao sí, Ucregos sí, seguramente sí. Participará Bueno, André, Carme Moitas gracias por estar aquí Últimas palabriñas Nada, eh, o que decíamos eh, Que a xente vai ao máis lixeira posible Se quere ir a pé eh, Que non esquenza levar eh, Para as ampollas dos pés Que seguramente algunha que outra saldrá eh, E nada Chubasqueiro Eh, para, para aguas tamén Por si acaso Calcetis grosos A parte do calzado moi trollado Que sean calcetis eh, A ser posibles que sean novos Que sempre eh, son mellores para andar E eh, bueno los, Logo cada un o que veixa Claro, sobre todo poñese o contato con vos Si, sí, recordar sí. o número 603 213 863 603-213-863 pa quen quera apuntarse ao AP ou no bus, ou mm. calquer dúda que teña mm. que E vamos a convidarse a convidar que estamos en directo para que nos este a ouvir o Sebenris 21 de novembro a estas horas, pois pues, aínda aínda hai festa aí na trasera do mercado de Caranza callos quentes, quentísimos de feito, desos de que hai que enfriar na boca sí. entran moi ben eh, cerveza tamén, música que estamos aí ouvindo de fondo refugallos moita actividade, xente falando, conversando un pouco a presentación mundial das marchas da dignidade da columna Caranceira, que vai participar unha vez máis nas marchas da dignidade, abanderando aquí o activismo a xente de Caranza e seguramente que moita xente de outros barrios de Ferrol de Trasancos vai tomar exemplo e vai constituirse tamén en columnas e adiante todas e todos. Ojalá ojalá que, que salieran columnas por toda Ferrol, nos barrios... Que colunas por chamarlle que lle chame os sea, que cada un lle chame como que, claro. que a xente se organice, que hai que isto hai que pelealo pelelo, no, no vamos non van pasar de nos no. Bueno pois pues aí nos veremos todas e todas dunha a dotra maneira o 29 de novembro sábado en compostela nas marchas da dignidade tomando o obradoiro. Grazas, André, grazas Carmen. Gracias. Vale por moitas grazas. Vamos a escutar pois pues, algunha peza máis, unha peza máis antes de, de marchar aquí de Radio Feliz de divertimento para pequenos monstruos. Vamos a diservos cunha das esas outras pezas así Compativas que, que estivemos a pinchar. Esta, por exemplo, de los Recios, cunha peza que se chama La guerra continúa. Queremos la paz. Grandes marchas, grandes mítines. Queremos la paz. Vaya Primera vez que el pueblo lleva la iniciativa y ya lo quieren mediatizar. ¡Queremos la paz! Los partidos políticos convencieros quieren la paz. Los banqueros quieren la paz. El gobierno quiere la paz. La Bolsa de Valores quiere la paz. El imperialismo y sus transnacionales quieren la paz. Todos los medios masivos de comunicación encabezados por Televisa quieren la paz. Pero la paz de los sepulcros... E nada máis, dende divertimento para pequenos monstruos, os venres eh, mm, eh, aquí, pues, neste especial, neste programa especial, onde estivemos coas marchas da dignidade, venres 21 de novembro, marchamos, gracias pola vosa atención e até ao vindeiro o programa. Na realización técnica, selección musical e todo isto estivo o pequeno monstruo.